Гість занадто багато випив і потонув по дорозі додому Вечірка була в будинку батька Марії в Шотландії, недалеко від річки Там фігурував міст, я точно пам'ятаю Було випито багато віскі і вина Але всі запам'ятали вино, тому що молодого чоловіка, який потонув, була з собою в машині пляшка вина він захопив її з дому. Перед тим, як потонути, він потрапив в аварію. Тому всюди було вино. Червоне вино, коли поліція знайшла його. І кров. Все змішалося. Вона зробила паузу. Боюся, що саме ця деталь запам'яталася людям. Вино кольору крові, як Алекс невдало згадав. Тоді не дивно, що вона так розсердилася. Батько Марії тоді й потім дуже критикували за те, що він дозволив молодому чоловікові поїхати в такому стані та ще й взяти з собою пляшку вина. Я думаю, що ця історія його і підкосила. Він помер незабаром після цього. Він вважав, що його репутація загублена. Марія ж все успадкувала, звичайно. Докторка Кірку зітхнула. Він дійсно був так винен. Хто може сказати? Важко контролювати молодих. Ми це прекрасно знаємо. Вона обвела рукою навколо себе, хоча студентів не було в викладацькій кімнаті. Було невдало й те, що молодий чоловік був кимось на зразок шанувальника Марії. І старому це не дуже подобалося. Вона знову зітхнула. І саме Алекс згадав про це. Ми всі знаємо, що він дуже цікавиться вином. Іноді це трохи втомлює, смію сказати. Але сьогодні він зайшов занадто далеко. Алекс, який здавався захисником Марії з тих пір, як померла його дружина, або принаймні підтримкою, у її не надто щасливому становищі. Я впевнена, ви розумієте, що я маю на увазі. Докторка Кірк багатозначно подивилася на Клер і Педі, які розмовляли в іншому кутку кімнати, мабуть, дуже інтимно. Клер виглядала чарівною і жвавою. Здавалося, вона переконує Педі в чомусь. Марія і Педі одружилися незабаром після смерті її батька. Він був тут аспірантом. Його галузь історія Шотландії. Вони одружилися занадто швидко для обох. В результаті Марія кинула свою роботу. Шкода! У неї склад розуму, що підходить для науки, і у них занадто різні характери. Вона дуже стримана, такі витівки, як ця з вином, абсолютно їй не властиві. Щодо педі, я його дуже люблю, але у нього абсолютно легковажний розум. Незважаючи на доброзичливий тон, докторка Кіркус чітко дала зрозуміти що для неї слово «легковажний» – одне з найбільш осудливих. Джемайма подумки здригнулася. Судження такого роду швидко нагадали їй про Кембридж, і про деяких донів, яких вона знала там. «Чи була легковажна її промова?» – подумала вона. «Чи міг хтось, пов'язаний з телебаченням, не виглядати легковажним в очах докторки Кіркус?» яка, до речі, єдина не привітала Джемайму з виступом. Мені слід було злегка дорікнути, Педі, в огляді в літературі. Геделін Кіркус посміхнулася своїм спогадам. Її ніжна посмішка була більш лякаючою, ніж похмурий погляд, вирішила Джемайма. Докторка Кіркус поглянула на неї. А у Алекса Редінга при всіх його недоліках першокласний розум. Що стосується вашої молодої приятельки, їх перервала сама клер. Педі візьме мою машину, швидко повідомила вона. Це просто смішно замовляти таксі і їхати так далеко у цій порі доби. Навіть якщо взагалі вдасться його викликати. Звичайно, він повинен поїхати і переконатися, що з Марією все гаразд Ні, не говори, дурниць Педі Як вона може мені знадобитися сьогодні? Ми зжемаймою, до ранку будемо задувати старі добрі дні Всі беруть мою машину, всі крім Алекса Він жахливий сноб у питаннях автомобілів а, можливо, він просто їх знавець, що не одний теж. Це докторка Кіркус угідливо заступилася за Алекса Редінга, не мов шкодуючи про свою попередню атаку. Сам професор мовчав, але схвильована Клер не звертала уваги. «Ну, Педі, візьми ж її!» «Якою захопленою вона була!» Її безтурботна щедрість щодо речей нагадала Джемаймі про життєрадісну дівчину, яку вона знала в Кембриджі. У її щедрості було щось хтиве, немов вона потайки сигналізувала «І мене теж візьми». Джемайма згадала цю захопленість пізніше, коли наодинці з нею Клер почала скаржитися – Сумні й сумно знайомі слова полилися. Вона просто не розуміє його. Вона не здатна на найменше зусилля. Це кидання вина – найкраще, що Марія на моїй пам'яті зробила публічно. Більшу частину часу вона мовчить. Ніхто не знає, про що вона думає. І так далі, і так далі». У той же час Джемаймі представилася інша картина. Великий, зручний сільський будинок, недоступний для викладача за жодну зарплату, розташований у мальовничому селі в окрузі Мелов, далеко від галасливого метушливого університетського міста. Там жила самотня багата жінка з красивим невірним чоловіком. І наскільки Джемайма могла судити, не було жодних ознак, що цей союз, щасливий чи нещасливий, добігає кінця. Огидне чи обнадійливе слово розлучення жодного разу не прозвучало з Вустлер. Один раз у неї навіть вирвалося. «Іноді я його ненавиджу. Я хочу, щоб він помер. Ні...» Я сама хочу померти. Я ненавиджу його за те, що він такий слабкий. Він ніколи не кине її і її прекрасні гроші. Ой, не слухай мене, Джемайма. Я просто занадто п'яна. Вона дійсно випала більшу частину пляшки червоного вина. Вже не Шамбертена а більш грубого вінтажного вина, призначеного, щоб випити пізніше, коли всі вже сп'яніють. Сама майма випала лише один келих і зупинилася. Навряд чи вино стало причиною її неспокійних снів і напівсвідомих роздумів. Можливо, справа була б на прузі, що все ще залишалося після її промови. І, в зіпсованому ввечері рядки старої балади химерно змішалися в її голові, народжуючи нові вірші. Професор вино кольору крові п'є? Хто ж відповідь на моє питання знайде? Їй згадалися інші рядки, зловісне передвістя перед подорожі Сера Патріка Спенса, коли його слуга. Побачив молодий місяць зі старим місяцем в руках. Її розум блукав, і слова блукали разом з ним. Нова жінка старого в обіймах стисне. Хто ж відповідь на моє запитання знайде? Джемайма прокинулася від ридань клердонах'ю, спотворне обличчя і вічедушний крик якої здалися їй продовженням загрозливого сну. «Він загинув!» – вигукнула Клер. «О, Боже! Я цього не витримаю! Що мені робити? Він мертвий!» «Звичайно, він мертвий!» Безглуздо пробурмотіла Джемайма, все ще перебуваючи в нічному кошмарі балади. «Сер Патрік Спенс загинув!» На щастя, Клер її не почула. «Педі!» – кричала вона знову і знову. Педі, опеді. Наступного дня Джемайма вважала своїм обов'язком залишитися. Було б непорядним втекти до Лондона відразу після такої жахливої трагедії. До того ж, вона могла підтримати клер. Деталі загибелі педі Мейла прояснилися, у них не було нічого хорошого. Спочатку з'ясувалося, що автомобіль. Автомобіль Клер зламався на знаменитому середньовічному мосту і впав Вейвон. Мабуть, автомобіль втратив керування, коли занадто швидко переїжджав місту Темряві. Педі потонув у стрімкій бурхливій річці. Можливо, перед цим він вдарився головою і знепритомнів. Але це не було точно відомо. Все це було дуже погано. І найгірше почалося після полудня. Поліція промовила Клер глухо, на деякий час припинивши плакати. Поліція приходила до мене, оскільки він керував моїм автомобілем, з яким сталася аварія. Вони вважають, що автомобіль був пошкоджений. Гальмівні накладки були практично відірвані від гальмівних колодок. І тому він не зміг далеко від'їхати. Вона знову затремтіла. Я не розбираюся в автомобілях, але я б не була настільки необережною в такій ситуації. Треба було просто повернутися в гараж. Якщо хтось зробив це спеціально, значить, хотіли вбити мене, жалібно закінчила Клер. Потім вона судошно зітхнула. О, Боже! Вони думають, що це я вбила Педі. Вона знову заплакала. Як вони можуть так вважати? Як взагалі хтось може? Він взагалі не збирався сідати за кермо. Якби Марія не влаштувала сцену, якби Алекс не заговорив про це дурне вино кольору крові, хай йому грець, нічого б не сталося. Зачекай хвилинку. Нав'язливі спогади про вечір почали виникати в голові джемайми. Спочатку мимоволі, волі, а потім навмисно. Хто ж знайде відповідь на моє запитання? Вона дозволила картинам з'явитися. Вона почала розуміти, якою може бути відповідь. Вона повідомила їй докторці Кіркусу. Вона знайшла її в бібліотеці перед великою відкритою книгою. Але було видно, що Еделін швидше тужить, ніж читає. Її окуляри марно лежали позаду книги. Я дуже любила Педі. Її манера залишалася стриманою, як завжди. Він, звичайно, був легковажним, але вона зупинилася. Ставалося вона не знає, як продовжити. Джимайма скористалася нагодою, щоб задати їй питання. "Чому ви питаєте мене?" Докторка Кірку спильно подивилася на Джимайму. "У вас блискучий розум", не без іронії відповіла Джимайма і додала: "До того ж, ви їх знали. «Так», – відповіла докторка Кіркус після довгої паузи. «Так могло статися. Це було в характерах їх обох. Дійсно, ситуація на вечорі виглядала неприродно. Вона зупинилася, щоб взяти окуляри. Мене дуже здивував Алекс і ще більше здивувала Марія». Це було судження перше, але не останнє судження у справі професора Редінга і його коханки Марії Мейл за звинуваченням у вбивстві її чоловіка Педі. Якщо поглянути на події минулого вечора під іншим кутом, думала потім Джемайма, вони виявилися дуже простими. Все було сплановано так само ретельно, як і її промова, хоч і більше хоче. Розумна, хитра і сексуально активна людина, яка любить красиве життя, вирішила одружитися з дружиною свого менш розумного колеги. Те, що вишезгаданий колега був невірний дружині, і активно фліртував з викладачкою того ж самого коледжу, стало додатковою перевагою. З Марією, потайною, але пристрасною, яка перебувала під його впливом, Галексу було легко розіграти свою публічну образу. Марія, в свою чергу, розіграла відповідь, після чого покинула обід, і благополучно поїхала додому у своєму автомобілі. Далі послідувала неминуча пропозиція автомобіля Клер. Неминуча, тому що Клер охоче посичала свій автомобіль, і тому що того вечора він їй був не потрібен. Вона збиралася базікати зі своєю старою подругою, в який автомобіль теж був не потрібен, Пляма на сорочці була чудовим виправданням для того, щоб Алекс міг надовго піти і зіпсувати Гальма. Редінг, який був снобом і в той же час знавцем автомобілів. А щодо Гальм мала виникнути підозра. Хто міг зіпсувати їх, якщо не сама Клер? Клер, яка ревнувала коханця... Який не хотів кидати багату дружину. Я б хотіла, щоб він помер, сказала Клер джемаймі в нападі п'яного вічаю. Чи могла вона сказати це кому ще? Навіть якби ця нещасна випадковість не вдалася, кров кольору вина педімела пролилася б рано чи пізно. Нова жінка обійняла б старого чоловіка. Трагедія Педімайла була визначена так само, як трагедія сера Патріка Спенса, хоч і не така благородна. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.